Tünketlen felekezetközi keresztény rádió határok nélkül. www.radió777.net Revelations 20. Jelenések 20-ban olvashatunk arról, hogy az egész Föld elpusztul, megsemmisül a légkörös a felszín. And Satan then was thrown into the lake of fire. Jújját teremtetik a Föld. Sátán uh, sure. pedig a kénkővel égő tüzes tóba Armageddon. Ahova már az Antikrisztust és az ő hamis profétáját vetették ezer évvel azelőtt az armagedoni csata után. Okay, so. Our next point 13 is the Great White Throne Judgment. A következő pont a 13. pont, ahonnan folytatjuk az előadást. A nagy fehér királyi szék ítél. And our first first that we want to cover is Revelation's chapter 20, verses 4 through 6. Kezdjük mindárt a Jelenés könyvéből a 20. fejezetből a negyedik verstől a 6. versigami újszól. És láték királyi székeket és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel, és látám azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonság tételeért és az Isten beszédéért. Akik nem imádták, se a fenevad bélyegét sem annak képét, és nem vették fel annak bélyegét homlokukra és kezeikre, és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig. A többi halottak pedig meg nem elevedenének, elevedenének míg nem betelik az ezeresztendő, ez az első feltámadás. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halának, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig. Okay, so, time, our, Tudjuk azt, hogy minket keresztényeket egy más kategóriába sorolhatjuk, mi leszünk azok, aki Krisztus visszatérésekor már elragadtatunk, és megkapjuk akkor, ami menjelje ajándékainkat. Right? Amikor elmegyünk a bárány mennyegzőjére, és ott megkapjuk az ajándékainkat and az úton. Is, this is also the seat of Amit úgy is hívhatunk, hogy a kri Krisztusnak az ítélőszéke. Ez csak a keresztényekre. A keresztényekre. Isten, eh, eh, embereire, akik megvoltak váltva, őrájuk vonatkozik, és azokra az emberekre, akik már az Ó testamentum idején is hídből megvoltak váltva. Mindenki, aki hitáltal volt megváltva, ők részesei az első feltámadásnak. And Revelations 20, verse 5 says, but the rest of the dead lived not again until the thousand years were finished in verse five. So, did you did you? Uh, hus, fejezetéből, az 5. versből, hogy a többi halottak meg, <hállt> <nem elevedettek> meg <hállt> Az fordítás szerint, Míg nem eltelik Okay, so who appears? at the great white throne judgment. now here's a, a, another judgment kérdés, who goes to this judgment? Itt van egy új ítélet ez a bizonyos fehér király trón ítélete Na most ki fog akkor itt megjelenni Mi do we come to this judgment? Mi a jelenni are we getting judged here minket ott megítélnek no we're not we, already, we were the mi nekünk részünk volt az első feltámadásban this the ez tulajdonképpen a második feltámadás And this judgment is for all the people who lived on the earth, éltek, that did not get saved or they did not receive Jesus as their Savior. So this judgment is for all those, all those people ennél az ítélettételnél minden ilyen ember All the Mindenki aki valaha élt és meghalt és nem volt része az első feltámadásban, együtt a Krisztus uh, okay. megváltójaival ők megjelennek ennél a második feltámadásban. Okay, let's look at Revelations, uh, 20:11. Nézzük meg mit mond Gjenőrések 20:11, és látjuk egy nagy fehér királyi széket, és a rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnik a föld és az ég, és a helyük nem találtaték. Right, so here... John sees a great throne, and he that sat on it, of course, is the Lord, God. Yeah, János lát egy nagy trónust, egy nagy fehér trónust, és természetesen ülő azon valaki, aki nem más, mint Isten. Okay, ver next verse. Következő a tizenkettedik vers És láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani az Isten előtt és könyvek nyitatának meg majd egy más könyvítaték meg az életnek könyve és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva az ő cselekedeteik szerint Right, so Ugye? here all these uh, unsaved people are appearing before the God during the great white throne judgment itt van az a rengeteg ember, aki nem jutott megváltásra, vagy nem nyert megváltást Krisztus vére által, itt áll ez a hatalmas tömeg Isten előtt, és megnyitotték egy más könyv is, amit az életkönyvének hív, And would get judged according to their works. és a halottak, akik itt támad, ennél a feltámadásnál támadnak fel. Őket az ő cselekedeteik szerint ítélik meg. Oké, okay, next verse. 13. vers. És a tenger kiadá a halottakat, akik ő benne voltak, és a halál és a pokol is kiadta a halottakat, akik ő voltak, és megítéltet, megítéltetnek minnyáján az ő cselekedeteik szerint. Okay, so here it says that the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them. A tenger kiadta a halottakat, és utána még a halális a pokol is, akik benne voltak. So, this is important. Sometimes with a Bible prophecy, you have to go to the original Hebrew word, or you have to go to the original Greek word to get the full meaning of what's része being said. A Bibliának a Biblia prófétákat jól érteni, érteli gyakorlat vissza kell mennünk az eredeti szöveghez az eredeti nyelvhez, hogy milyen szót használt az eredeti szöveg. Now it says that hell delivered up uh, the dead which were in them. Azt mondja: "Kiadta a pokol a halottakat, akik őnála voltak." Now in, in uh, the Old Testament the word for fiery hell is the word uh, az ótestamentumban, óltestament, amit a tüzes pokolnak hívnánk, arra azt a szót használták, hogy jenna. Ez a tűznek a tava. De van egy másik szó is, amit használtak, és szintén pokolnak fordítjuk, fordítjuk mi magyarul, az a szeol. Ez a Seoul, ez egy egész más helyet jelöl, ez szintén az alvilágban van, de ez amit úgy hívunk, hogy a láthatatlan hely. In the Greek, hell is the, the, the original word in the Greek is called Hades. Görgül, például, amit hívunk, úgy hívták, hogy Hades. And again, this is to the unseen state or a, the spiritual world. A Hades ez megint csak egy olyan helyre utal, amit úgy fordítanak magyarul, hogy ez a láthatatlan hely, ahol a lelkek várakoznak. So a lot of people think when somebody dies, somebody passes away. Sokan arra gondolnak, hogy amikor valaki meghal, their, their body and their soul or spirit is in the grave. A a now their, their body is but that's oda kerül, but their soul is not attached to the body anymore, it's csak, gone to another jól, place. Lelkünk, -e helyre, and this is also uh, been verified. You've, you've probably read many stories now with the medical technology they have. Biztos, sokan ti is olyan you hear testimonies of people that have died in an accident, they had gone through the tunnel, sokan arról hogy egy, a know, végig, they arrived in heaven, they saw the, the light, they arrived in heaven, they saw relatives, a fént, family, a rossz hogy megérkeztek a mennyországba, találkoztak a szeretteikkel, a családtagjaikkal, akik már meghaltak régebben. So, like the verse says, Paul said, to be absent in the body is to be present with the Lord. Tehát hogy Paul is mondta, hogy ebből a testből kiszabadulni az olyan, mint az úr előtt lenni. So, as Christians, when you pass on, you're not just stuck in your grave waiting for Jesus to come back. Tehát nyilván az, aki Krisztusban hal meg, az nem szorú be egy sírba, arra várva, hogy majd visszajön érte Krisztus. Your soul is going through the tunnel. Haramami lelkünk a kereszténynek, a megváltott keresztén lelkek ezen a folyosóban, az alapúton, hogy eljusson a mennyországba, ugye? Well, Ugyanúgy, akik are not saved, nincsenek megváltva. Their body is in the grave, azoknak a testeise a sírban létezik, csak hogy a lelkük is somewhere in the spiritual world. A szentéd egy egy lelki helyen várakozik. Now, according to this scripture, some Ebből a versből kiderül, hogy vannak olyan halottak, akiknek a lelke eddig a második feltámadásig, a tengerhez vagy az óceánokhoz van kötve. And some people ebben az úgynevezett láthatatlan lelki állapotban vannak. But hell is not just a lake a fire. Ez a bizonyos seol. Tehát nem mindenki van. A tűzzel égő pokolban, amit egyszerűen összefoglalva mindig csak pokolnak fordít a magyar biblia. And we'll we'll get into a few scriptures to, to highlight this point. Now, words, majd további szentírásokat, amiből jobban meg fogjuk érteni we, ezeket a különböző helyeket, hogy ez ki a pokol. És ugyanúgy, hogy mi keresztények amikor meghalunk, beszéltünk arról, hogy a cselekedeteink szerint a megváltásunk a szeretesen garantált, de az ajándékaink azok különbözőek lesznek. Beszéltünk arról, emlékeztek még az első alkalommal, hogy attól függően, hogy ki mennyit tett az Úr itt a földi életében, annak megfelelően el fog térni a dicsőségünk és az ajándékunk is. A túlvilágon, mint ahogy well, beszéltünk arról, a Biblia és a csillagokhoz hasonlít bennünket, ahogy a csillagoknak is eltér a fényessége, úgy, ami dicsőségünk is a feltámadás után, attól függően hogy mit tettünk and az prophet, Ugyanígy tagozódik a pokol is, mert látjuk, hogy például a kénkővel égő tüzes tóba majd az Antikrisztus, the devil cast in, oda kerül aztán a sátán is, but hell cannot, there's also places of confinement. de vannak olyan helyek is, a po, amit csak egyszerűen pokolnak fordít a Magyar Biblia, and, amik egyszerűen csak a lekötözöttség helyei, de and, nem azonosak ezek a kénkővel égő tüzes sort of like, like sort of like so Leginkább egy lelki Börtönhöz lehetne hasonlítani ezeket a helyeket. So we'll we'll Fogtattak mutatni a majd second. olyan helyeket a Bibliából, ahol, lá, ahol látni fogjátok, hogy ez okay, hogyan néz ki. Uh, next verse Következő a 13 vers. <clears throat> és a tenger kiadá elhalottakat, akik ő benne voltak, és a halál és a pokol is kiad elhalottakat, akik őnálok voltak, és megeleve, eh, megítéltetnek minnyáján az ő cselekedeteik szerint. Right. And, uh, verse 14. vers pedig, a pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába, ez a halál, a okay, so in verse 14 it says, Death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. A halál. Now, it's not saying here that all the people that were in hell are all being cast into the lake of fire here. It just says, death and hell hates the shield, The, the spiritual hell, the state of that is being cast into hell, it's no longer be. Tehát láthatjátok ebből a vers, versből, kiderül az, hogy nem mindenki, aki, amit magyarul egyszerűen csak pogolnak fordít a Biblia, de az lehet, hogy az a Gehenna, lehet, hogy az a Siol, lehet, hogy a tengerbőnek <coughs> több különböző helyre nem azt mondja, hogy a második feltámadás után ezek mind a kénkővel égő tüzes pokolba vettetnek, csak maga a halál, és a pokol vettetik, tehát a hely vettetik, ahol idáig ők voltak, de az ő még nem automatikusan oda megy. Magyarán is... az ő... Lelki tartózkodásuk vagy mondjuk úgy a lelki börtönük, ahol idáig várakoztak, azok vettetnek egyelőre csak a kénkővel égő tóba. Mert a 15. vers a következő azt mondja, és ha valaki nem találtatott beírva az életkönyvében, a tűznek tovább a vetteték. Tehát ezek közül a második támadáskor megjelent emberek közül csak azok kerülnek a kénkővel égő tűzestóba. Was cast into like a fire. Nem volt a neve az élet Now let's give a, I'll give you a, few, a two verses about how it explains that in hell there are places of, um, Um, confinement or punishment. Let's look at Jude 1, a Bibliában több helyen is lehet olvasni, és most két helyet fogok nektek mutatni, ahol lehet, be, ahol lehet olvasni erről a bizonyos lelki börtönről. Hogyha elolvassuk Júdás könyvéből a hatodik verset, az arról ír, hogy és az angyalokat is, akik nem tartották meg fejedelemségüket, hanem elhagyták az ő lakóhelyüket a nagy nap ítéletére, örök vilincchakamen és sötétségben tartotta. Jesmajudik 2:4, mert nem kedvezett Isten a bűnbe esett angyaloknak, hanem mélységbe taszítván a sötétség láncaira adta őket, hogy fent az ítéletre. angels were the fallen angels. Ezek azok a bizonyos bukott angyalok. Who came down before Akik Noah's flood? Before the flood? Noi idéi, idéiben, a nagy özönbíz előtt jöttek le a földre. And these fallen angels had cohabitated; they married the daughters of men. Ezekről a bukott angyalokról a génezés 6-ban lehet olvasni. Ezeknek az volt a bűnük, hogy elhagyták az ő isteni lakóhelyüket, ahogy olvashattuk ebben a versben, és megkívánták az emberek lányait, ami Isten eh, parancsa ellen volt, és ezekkel együtt haltok és gyerekeket nem szedtek. And they had children and and bore with you know English Bible says giants És az eredeti biblia szerint ezekből a félig isteni félig emberi kapcsolatokból a bűnben született úriások születtek and in the original greek for example or original hebrew they're called nephilim Vagy az eredeti szavakban nefelinnek hívve ezeket a generesis apokatelerol so but the point is, you see, what, az, hogy when, the, when the flood came these these particular fallen angels who left their habitation ezért is kellett hogy ábusítsa a, a földet Özönvízel az Isten, mert teljesen megrontották az akkori emberi tiszta vérvonalat ezek a bukott angyalok. De látjátok, hogy ezeknek mi lett a sorsa. They weren't, they weren't fire, nem a kénykövelégő tüzes tóba vettették. ezek a bukott angyalok, hanem egy sötétségben lázra verve lekötötte őket az Isten, hogy fenntartassanak az ítéletre. And the Great white és az az ítélet, az a második feltámadáskor fogja elérni ezeket a bukott angyalokat, amit úgy hívunk, hogy a nagy fehér király széttéte. So ítélet. obviously these lake of fire, these will be angyalok, into the lake of fire. és mások is, is itt the ezekben a tömlőzőkben. Ezek a második feltámadáskor, amikor a pokol a kénkővét égő tüzes tóba vettetik, tehát az ő idáigi börtönhelyük megszűnt, ők is oda fognak vettetni. Tehát úgy kell elképzelni ezt a jelenetet, hogy a tengerből, az óceánból jönnek ki a halottak, ki a, a halottak lelkeit az óceán. jönnek a halálból, prison. pokolból, mindenféle lelki börtönökből, a meg nem váltott emberek, hell. akik idáig levoltak kötve, amit csak gyűjtőfogalomként mindig pokol. A biblia and so you know we're talking to a lot of people here it's nem kevés emberről van szó i think what right now they say uh, Most, mondani, probably there's been about 75 um billion Wait how many we now the population is billion, billion. 7 billion now There's been about 74 billion people that mondjak, ever lived on earth. teremtésétől kezdve körülbelül 74 milliárdra becsülik a valaha élt lelkek emberek száma És hogyha megpróbáljuk valahogy kiszámolni százalékos arányban azoknak a számát, akik megváltottak Who have received Jesus, Akik Krisztust, mennyiről beszéltünk? Egyszer olvastam egy cikket azt mondta, hogy 3-4 százaléka lehet a populációnak, aki megvan a Krisztus vére által. 74 hát, ki 74 milliárdból, ez nem egy szám. De összehasonlítva úgy tűnik, hogy sokkal nagyobb a meg nem váltottam, meghaltak, okay, so meghaltak száma, nem váltottak. it says that some people that appear at this great white throne judgment, their names will not be written in the book of life, and they'll be they'll be cast into the lake of fire, which is the uh, um, what is it, um, Gihana. Nyilvánvalóan látszik az, hogy ennél a második ítéletnél lesznek olyanok, akikről azt írja a 15-ös vers, hogy nem találtatott a nevük beírva az életkönyvébe, és ezek a tűznek tovább a vettetének, aminek az eredeti neve a Gehenna. Ebből könnyen ki lehet következtetni azt, hogy akkor viszont lesznek olyanok, akiknek viszont beírva találtatott a neve, az életkönyvébe is nem kerülnek a égő tűzel, az ég, a tűzes tóba. Right now now we'll get into this in a bit but just to give you a picture here is that I mentioned last time and we'll cover it in, in a bit when we get to Revelation's 21 and at the battle of Gog and Magog God burns the whole surface of the earth right this wall, this a planet is going to get burned. Volt arról szó, hogy a... Gog és maguk csatája után az ezeréves birodalom elteltével, amikor megsebizsülnek a lázadók, akkor Isten felégeti a földnek a felszínét, valamint a légkörét, és egy teljesen újat fog alkotni, amit úgy az új, az ég és az új föld. And the atmosphere, heavens will also be burned up. Megég a légkör is, ami most körülveszi a földet. And as we read in Revelations 21, verse 1, not now, but the Lord recreates earth into a beautiful paradise, better than the garden of eden láthatjuk egy épként jelenések 211-ből hogy látik új eget és új földet mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger többé nem vala. egy olyan új teremtés egy olyan új teremtett földön fogunk élni ami még az éden kertjénél is jobb lesz and the heavenly city the heaven which will cover a bit, bit we'll come down and land on the earth. És a Biblia szerint ez a mennyei város leszáll és landolni fog a föld felszínén. We'll living, a mi az ebben a mennyei városban lesz. Now... These people who are peering at the great white throne judgment. azok az emberek, akik megjelennek a második feltámadáskor, a nagy fehér király ítéletekor. It says that every man shall be judged according to their works. Ezekről azt olvasom hogy ezek mind a cselekedeteik szerint lesznek megítélve. So many Bible scholars believe there there going to be people written in the book of life who will be allowed to live outside of the heavenly city on a Biblia kutató úgy gondolja, hogy azok közül, akik ennél a második ítéletnél benne lesznek az életkönyvében, ezeknek lehetőségük lesz arra, hogy ezen az új teremtett földön éljenek a mennyei városon kívül. Ugyanis a fehér királyi trón ítélete megválaszolja azt az ősi kérdést, What about the person, hogy mi van azokkal, who. Akik was good, I mean, okay, we're all sinners, but what about the who was good, ugye, steel, vagyunk? Didn't kill anybody, de mi van azokkal az emberekkel, akik nem öltek, nem loptak? He was a good husband, a good father. Egy jó férj volt, egy jó apa volt. But for some reason he never understood salvation. Valahogy Soha nem értette meg a megváltás üzenetét. Nem jutott el hozzá meg, a megváltás üzenete, vagy eljutott hozzá, de valami nyakatekert módon, hogy nem értette meg. And so he dies, now, és úgy hal meg, people, people, I've met many people say, well, how can... A guy like that, or a Krisztus like És nagyon sokan kették fel nekem a kérdést kereszténynek nem hívők, hogy de hogy lehet az Isten olyan, hogy a kénkővel tüzes tóba veti az ilyen embereket is. De a, a nagy király, trón ítéletekor ezeknek az embereknek mind lesz egy esélye, mert a cselekedeteik szerint fogja őket megítélni az és az ilyen embereknek lesz egy esélye mercy, Isten kegyelmében és szeretetében live outside of the heavenly Arra, city of that emtet földön nem amennyi városban mer oda csak a Krisztus vére által megváltott keresztény hívők fognak élni de ezek akik jót tettek életükben és nem voltak igen bűrösek és a nevük benn van az életkönyvben ezek élhetnek a mennyei kívül az so, úja teremtett égben if you look at it all these people who are coming to the great white throne judgment you think god just okay guys van egy olyan elképzelés. miután that ezek that a meg nem váltott emberek mind, uh, uh, vagy a Szeóban, vagy a Gihenában, vagy a Óceánban, vagy valahol várakoznak, sokan azt gondolják, hogy ne ezek akkor automatikusan a második feltámadáskor egyenesen átirányítatnak a kényköben égő tűzes tóba, és senkinek még esélye sem lesz. Why have a judgment if you're just toss everybody into akkor miért hívnák into the lake of fire? ezt a Nagy trón ítéletének, ugye? Hogyha ítélet van, és mindenkiről már kimondott előre az ítélet, akkor az egész ezet nincs is értelme so obviously god in love Hogy isten az his ő nagy szereteteben a nagy kedjelmében az ő kedvességében and love for his creation és az ő, there will be people iránti szeretetében who will be fog olyanokat találni said, in book life, akiknek, ahogy the of life a neve be lesz írva, írva az életkönyvbe who will be allowed to live outside akik élhetnek a mennyei város kapuink kívül az Új Földön. A különbség ezek között, és azok között, akik Krisztus vére által nyerték a megváltást, hitálta, hogy ők nem mehetnek be a mennyei város heavenly city fogjátok erről írni. Be. be a mennyei városba, de hamarosan erről fogunk olvasni részletesebben. Okay, so that's what the great Jó, white judgment is for. Trón, az erről szól. I mean, if Ez it az it az, look, az embereknek tartott. Mi van a 14 a 14 éves kislányjal, aki Szomáliában élt? She dies a of nem halott Krisztusról. és so is the judgment. Well, that 14 éves old teen girl, a fehér királytól ítélete gondoltál a, a második földtámadáskor, amikor megjelenik az úr előtt, akkor ez a kislány megy a kénkövel égő pokolt a vába. No, Ez nem Istenre vallana. Istennek a nagy szeretete és a kegyelme nem ilyen. De sajnos lesznek olyanok? churches who Igen. teach that. I illetve vannak olyan gyülekezetek, is, akik azt tanítják, hogy mindenki oda kerül automatikusan. Hogyha nem jársz az én hanem itt érsz megnálam. nálam, akkor kérlek no... a kénykövel égő tüzes tó. Ez az egyetlen but the great white Csak, hogy a fehér király trón Pontosan erre a kérdésre adja meg a választ, hogy mi van ezekkel az emberekkel. Right? So így jártak. Ezek, ez nem rán vonatkozik, written, ez fontos, hogy megígézzük a nagy trón, az nem a keresztényekre vonatkozik, nem minket fognak ott Ezek az emberek, akik ott megváltást nyernek, tulajdonképpen, mert a nevük benne van az élet körülében, like ők is örök életet kapnak, de nem olyat, mint amilyen. Like Mondhatnánk az, mi olyanok leszünk, mint az első osztályú állampolgárai a mennyi osztályban. És for bizonyos lack of értelemben better word, they're like, nem, nem talán most jó mint hogy lesznek másodos osztályú állampolgárok is, the akik mindazonáltal az új földön élhetnek, csak nem ebben a mennyei városban, ahova mm. elment Krisztus helyet készíteni nekik. De be csodálatos houses, dombok, lakes, Mezők, zöld, fű, nyilván, ugye, be even than Adam and Eve in the Jobb lesz the mint az amiben Ádám és Éva élt az éden kertjében. live in the city. És mi keresztények, nemcsak, hogy a városba fogunk tudni bejárni és ott élünk, But we can also go through out of the gates. We can go to the New Earth. Kibe a kapukon át to I think we'll be very busy feeding the people and teaching them about Jesus. És the people on the ott is fogunk az úr ér dolgozni, az új földön élő embereket, az akkor föltámot embereket Krisztusra fogjuk tanítani. Okay, so that was uh, that's the great white throne judgment. Now I have another topic. Pont van itt még másik téma is. And this is a very controversial topic. Ez egy jelent mondásos téma. And uh, a... I'm not here to try to, you know, make, ma... try to That you have to believe this doctrine. nem is akarok senkit rábeszélni erre a doktrinára there, hanem a, inkább it's like kérdés amit akkor fogunk megérteni amikor átértünk a másik oldalra megismertük Krisztus és őtől lesz meg majd the, Feltételezések vannak csak a keresztények között About két hell. doktrina létezik a kénkővel égő tüzes a kapcsolatban. Mind a két oldalát elmondom, a két doktrinát, And és it's up to you what you rátok bizony hogy döntsétek el, believe, hogy melyik az, amire titeket a hitetek indít. De a minden esetre the future in két táborra osztik a keresztények and csapata annak a megítélésében, hogy mi lesz ebbe a kénköves tűz, tűzelégő tónak a kerülő Ez egy ellentmondásos téma, so mondom mind, mind a kettő teóriának az, az, az érvelését, nem mondom, hogy az egyik igaz vagy a másik, döntsétek el a magatok The great white throne judgment and just what I shared with you that is a big deal for some Christian churches I mean that's like you know, that's... Nagyon komoly kérdés sok gyülekezetben. That's really going against the grain. Uh, sokszor ez egy olyan kellemetlen téma, amit nem szeretnék elütni. De the question comes up uh, from many people. I get asked from many people. De nagyon sokan tették föl nekem is a kérdést. Now is the people who go into the lake of fire, hogy azok akik a kénköves tűzzel égő tóba vettetnek, are they there for eternity? Ezek örökre oda kerülnek. -e? And uh, akik amellett érvelnek, hogy igen, azok általában a jelenések 14. fejezetéből a 9. és a 11. verset szokták ehhez idézni, amelyik úgy szól, hogy és a harmadik angyal is követi azokat mondván nagy szóval, ha valaki imádja a fenevadat és annak képét és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy a kezére,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 Who the mark of the bees, mint ahogy a magyarban six, six, six, six. úgy tűnik, hogy az, aki fölveszi magára a fenevad bélyegét, bárki, aki bevetetik a kénkövetégi tóba, az örökkön örökké ott fog szenvedni, mert azt így a Örökkön örökké. The word ever as used ever never in English is like there's no a, end it's forever. A mi, a mi az örökön örökké szót használt a fordító. A magyar nyelvben az örökhoz az olyan spic jelent, amire soha nincs vége. Now the, now the word in the Hebrew forever is the word it's called eon a e o n. Az az érdekes, hogy az eredeti Biblia szövegben viszont az ion szót használják. Now in the Greek eon means an age. Nomost az Ion viszont kort jelent. Egészen pontosan fordítás. It doesn't mean forever or eternity, in the original Greek, uh, Greek Bible. Tehát érdekes, hogy az eredeti görög szövegben nem azt mondja, hogy örökkön örökké, hanem ha lefordítjuk szó, szóval szerint azt mondja, hogy. Át. So many Bible scholars believe when they say forever and ever, it means just for an age and an age. the or terminology could be age lasting. Now, mind Fordítani. you, and even when you talk when Jesus, you know the disciples ask him, "What should be the sign of I coming?" And the end of the world, in English it says that. amikor egyébként tanítványai Máté 241 hogy mi lesz a te visszajövetelednek a jele, és az idők vége. It's not the end of the world per se as we look at it. It's the end of the age ott is. Nem azt mondja, hogy a világnak, mint bolygónak, a megsemmisüléséről beszél Jézus, hanem az, amikor az, hogy a világ végéről beszél, akkor csak a, annak a kornak a végéről beszél. We're going from this age to the millennial age. So amikor the end Krisztus of this age this is what it's talking about. It's not talking about the end of the world. Ebből a földi korból, az emberi uralkodás korából átlépünk a Krisztus uralkodásának a korszakába. Tehát ott ugyanígy egy korszakról beszél. Now, this, this particular doctrine, Na most ez a bizonyos doktrina is called... By Bible scholars is called the universal reconciliation. Biblia kutatók úgy hívják, hogy az egyetemes újjáteremtés, vagy az egyetemes megbékélés doktrinája. And the point here is that eventually God, God would reconcile with everybody in the world Minden teremtett dolgot lelket megbékéltek magával. That's what universal reconciliation means. Van, aki, e e ezt jelenti, az egyetemes megbékélés doktrinája, van, aki ezt hiszi. about this subject. gyakran szokták idézni apostolok cselekedetéből Péternek a szavait, aki azt mondta, Yes. Akit az égnek, Krisztust, magába kell fogadnia mind az időig, amíg újját teremtetnek mindenek. Az eredetiben úgy érje, hogy helyreállítatnak mindenek, amikről szólott az Isten mindenő szent profétájának szája által elejétől fogva. Újá teremtetnek, azaz helyreállítatnak. So when it says "The restitution of all things which God has spoken by the mouth of all His holy prophets, mondja, az égnek magába kell fogadni, a addig, amíg mindenek, amit Isten teremtett helyre Since the world began: a Now, In English it says, the scripture says restitution a ja, helyreállításról szól az igen. That can also mean restoration or reconciliation. De ez a helyreállítás az egyesek szerint megbékélést is jelenthet. And Colossians Ahogy a Kolossébeliek 1.20 írta, és hogy ő általa békeltessen meg mindent magával, békességet szerezvén az ő keresztjének vére által, ő általa mindent, ami csak van, akár a Földön, akár a mennyekben. Right, so it, said that it says a the Lord would reconcile. All unto Tehát így mondja, hogy az Isten Krisztusson keresztül szeretne magához békéltetni mindent, ami csak teremtett. Krisztus kereszének a vére által. Tehát hogy Istennek a szeretete a teremtése iránt olyan nagy hogy egyesek szerint elperhet annyi korszak, ami nagyon-nagyon sok idő lehet, tudjuk, mennyi, to this theory, de akik ebben az elméletben hisznek, úgy gondolják, hogy még azok is, are in the lake of fire, akik eventually, ebben a tüzes, kénköves tüzes égő égőt Jehennában szenvednek, repen, sorry and God would azoknak is eljöhet egyszer a helyreállítás ideje, amikor Isten az jónak látja. Okay, let's look at uh, 1 Timothy 4:10b. First Timothy 4:10, mivel hogy have confidence in Him who is the living God, who is the Savior, the living the living God, who is the living God, who is the living God, who is the living aki azt akarja, hogy minden ember idvezőjön és az, is, az igazság ismeretére jusson. Oké, okay, and Philippians 2.10, and Philippians 2.11. Uh, uh, uh, Philippians 2.10.11, hogy a Jézus nevére mindent ért meghajoljon. This is the trial version of Breakaway Broadcast Processor. We hope you're enjoying the demo. You are experiencing the best sounding audio processor in the world, period. Period. Tehát your station hogy Krisztus meghalt értünk a keresztet, a where did, where miatt. Where did he go first? De hova ment először a halála után? Where did he go? Hova ment először Krisztus? Right. He, went, he went down to hell. Igen, lement a pokolba. He went to hell. Not the fire, not not Gihana, not the, Nem like But he went down the hell. What did he do down there? anybody know what did Jesus do? Okay, let's look. Okay, Jesus said Matthew 12, Matthew és nap Okay, so Jesus was saying that he would be. Three days and three nights in the heart Előre of the earth, hogy ő három napot és három éjat lesz a föld gyomrában. So that's where he went. He went down into the heart of the earth. a föld gyomrába. Okay. And uh, um, First Peter 3. Yeah, 3, 18, 3, 18, 18. mi történt ott? Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért hogy minket Istenhez vezéreljen, megöletvén ugyan test szerint, de megelevenített lélek szerint, amelyben elmenvén a tömlöcben lévő lelkeknek is prédikált. So what did he do? Tehát mit csinál? Went and Elment és prédikált a tömlöcben, vagy a börtönben lévő lelkeknek, Itt ott voltak lekötve. So... Peter 2, and ezek 1, nem azok a bizonyos bukott angyalok, akiről olvastunk Júdás 1:6-ban. to flesh and blood people külön like us olyan emberek, not We on emberekről olyan emberek várakoznak, akik meghaltak testben, vérben, amilyenek mi is vagyunk ma, de nem voltak megváltva, Krisztus vér által. Lement, és ezeknek a lelkeknek, akik ott a tömlöcben várakoztak len ezeknek prédikálta az evangéliumot. Mit mond Péter 1. Eh, Péter 4.6? Mert azért hirdetetett az evangélium a halottaknak is, hogy megítéltessenek emberek szerint testben, de éljenek Isten szerint lélekben. So so do you get that? So for this cause, it says was the gospel Tehát, preached még a halottaknak is also to them that are dead még a is az evangélium. That szóval they, that they might mat. be judged according to men hogy ők is meglessenek mint emberek a test szerint. But live according to God in the spirit. De éljenek Isten szerint a lélekben. So, What did Jesus go down and tell these Mit mondott ezekben a a, ezeknek a lelkeknek Krisztus, ott lent a tömlöcben? One, one Bible scholar he azt mondta, hogy nyilván azért ment le, oda, hogy megmondja nekik, hogy ti most aztán mind a pokorra kerültök. Uh, so megkérdeztem <laughs> so so neki, hogy És hol mondja a Biblia, meg tudtam nekem mutatni. And he, was a, he was supposed to be a Bible scholar. És a, hogy egy Biblia tudósnak hívtam magát. Yeah. Everybody looked at him. Mi, ránézett, he get, get the answer. hogy na, talán tudja a választ? Says azt mondja, so, uh, hát, I don't know. Uh, Nem tudom. And you know why he Mert know? So, nem Because it's not in the Bible. I'm a nem to these halottaknak so down there az in his great love for a volt he preached az emberek felé, hogy a halála után these... lement. A he preached the, gospel, léleknek, the, good the good news. Is. Az evangéliumot hirdette mi az evangélium magyar fordítása? Jó hír. Öröm. Hír. Spirits Lement ezeknek a tömlőcben. Prison. A tömlőcben. And és. Okay. What if they, hirdetelenik you az öröm. Ezek már jó régóta ott láttak a tömlőcben. Age age, Ezek is korokon átott voltak. And és. Jesus comes down and delivers the good news. You think some of them might say, okay. az "I've been down here for a long time. I've been down here for a long time. Maybe I've Jesus. I've been down here for a long time. time. time. You know, maybe Jesus just that just happened one time. a It doesn't say anymore, but Jesus in yesterday, De azt mondja a hogy Krisztus tegnap és ma mindörökké ugyanaz. So what we saw here, what they hát call this ebben, a példában, hogy salvation in the world. Megváltásra úgy tűnik, hogy még lehetőség van a lélekvilágban is. And uh, so that so that's uh, that's what happened. So Jesus went down and Ez preached the spirits in prison. Um, a a halál you know, we we hear all kinds of, of you know you can hear all kinds of stories where you know like a lot of times when uh, people die too, even on the on the wrong other side. Some people they go to these sort of prisons to I guess chill out and learn their lessons, see, know what they did wrong in this life. And then they come back. You mean you're talking about those people, unsafe people that come back from the dead? No, no Well, they're just uh, they died, and then they they're in the. They're in the igen, tehát vannak olyanak, akik meghalnak, és elkerülnek egy ilyen, amit tudjuk, hogy tömlöz, ahol megtanulhatják a leckéiket, ahol átgondolhatják az élet dolgait. So there, there are people that have passed on, and, and you know, they had life after death experience, they didn't go, they didn't go to heaven, they went to hell, they, they've described. Az az érdekes, hogy nem What mindenki, akinek halálközeli élménye van, vagy meghal a műköasztalon, és visszahozzák, számol be arról, hogy ő a fényt látta, és egy alagúton a Mennyországba került, van, aki pokolszerű élményekkel tér vissza. Rettenetes olyan élményekről számol be, ahol számot kell életvetni a bűneivel az életével, és azt tapasztalta meg egy picit, hogy milyen apok. pokol. Uh, Ezek az emberek egykor egyik mind megtérnek, óriási megréttenéssel, és mindannyiuk meg, megváltásra ütközik. So anyway, but that, but the thing is, what Jesus preaching in the spirits in prison shows you how much love he has. De ez az egész God, Evangélium prédikálása, a lelkek, csak arra utal, hogy, meg, hogy Isten a szeretet, hogy right? mekkora szeretete volt Krisztusnak, hogy még ez is megtette. So when you look at it, a lot of that's Jután why a you know, the Lord has made us to, you know, get married, have children. You have children. It's part of your understanding the Lord's relationship to you Én hiszem, hogy and your children. Kisztán eleve arra adta nekünk ezt a tapasztalat, hogy, hogy házasságot kötünk gyerekeket nemzünk, akiket aztán felnevelünk, hogy megtanítson bennünket arra a feltétlen, feltétlen szeretetre, amivel ő érez, irántunk. Ugyanígy érzünk mi is a gyerekeink iránt. Ha van egy gyereked, akit teszültél, te nevelted, és aztán előfordul egy olyan periódus az életében, amikor lettér arra az útra, amikor szeretnéd, hogy járjon. a, a, mind mind mind a, a bajba keríti magát, börtönbe kerül. akkor is szeretnéd a fiadat, ha ez történne vele? Te te szeretnéd, hogyha a fiad egy nap kikerülne abból a börtönből? Yeah. És esély jelen nem még. Right? You, ne. If you really have the Lord and you love the Lord you'd want your child your daughter your son to be delivered of whatever happens in your a legyen még egy esélye megtérni, és jó útra térhessen. And that's the way velünk szülőkkel, hogy milyen az ő feltétel nélküli szeretete irántunk. Right? So that's what we learn by our relationships with our children and Ezt our a a relationships with és other people. Keresztül, és okay. keresztül, a Megint csak mondok ez egy elmélet. Let's look at Revelations 21:8. meg a elmélete. Van egy másik ami jelenische 21. fejezetének a 8. verse, a gyáváknak pedig és a hitetleneknek, az utálatosoknak, a gyilkosoknak és a paráznáknak, a bűbájosoknak, a páványimádóknak és minden hazugoknak azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. So it talks about these kind of people, yeah, tehát itt ad egy felsorolást, hogy milyen emberek kerülnek oda. In the lake of fire, according to ez a sok bálványimádó bűvájos egyebek ezek ott vannak a kénkövel égő tüzestóban. So let's read Revelations De továbbolvasjuk, jelen a következő fejezetében a 22. fejezet 14-es verse, hogy boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életfájához, és bemehessenek a kapukon a városba, a mennyei városba. Akik megváltott keresztények vagyunk, kibejárunk a mennyei városba. No. Vers 22:15. Jogunk van az élet fájához, de hogyan folytatódik a következő vers? Hogy de kint, a városon kívül maradnak az ebek, és a bűbájosok, a paráznák, a gyilkosok, a bálványmadok és mindenki, akik szeretik és szója hazugságot. So here is another description of the same kind of people. Érdekes, hogy amikor az előbb olvastunk, hogy ott vannak a kénkővel tűzés és 22:15 for without, a 21. vers, 21. fejezetben, de a 22 fejezetben ugyanez a kompánia már ott van a mennyei városnak a kapuink kívül. De nem mehetnek, de kívül ott vannak. Ugyanaz a társaság, amiről a 21. Felsz, 24. fejezet beszél, még a tüzes tóba, tóban égnek, és itt pedig a 22. már azt mondják, hogy ők ott vannak kint a város kapuján kívül, de nem mehetnek be de már az új földön vannak. Van, aki erre alapozza azt, hogy lehetséges, hogy van egy olyan pont, amikor lesz egy ilyen univerzális megbékélés, mert hogy kerülhetnek oda a kapukon kívül ugyanazok, akik az előbb még a tóban voltak. Még akik, it, akik ezt a az dokinát azok se gondolják azt, hogy ez csak így történik. We don't know. Amikor azt írja, hogy korok, kon korokról ezek lehetnek több ezer éves szenvedések, ezek az emberek a dolgokat, ki tudja. Okay, Ez az univerzális doktrinája? Van aki ezt gondolja? ezekből a versekből. Nézzétek, many Bible nem hiszi. Semmi gond. Nem azért jöttem, hogy erről meggyőzelek benneteket. Amikor átmegyünk, we'll learn more about következő we életbe, Krisztussal leszünk, akkor már nem lesz erről mit aggódni. Most még ez, ez fel, hogy semmit nincs aggódnunk végképp, ott meg lesz ezer évünk arra, hogy megtudjuk, hogy ez is hogy is lesz ki. De azért they don't receive Jesus or they don't understand God, annyi miatt az fontos, hogy vannak, akik and éppen amiatt fordulnak erre a kereszténységtől, mert they really a fire, egyes gyülekezeteknél vagy egyházaknál olyan könyörtelenséget láttak, vagy olyan fajta evangéliumot hirdettek, amitől az egész elment a kedvük, és nem tudják megérteni, egy Isten, okay. hogy lehet olyan könyörtelen, irgalmatlan, mint hogy egy egy egyes keresztények lehívnak, okay. the no, Most van ez a, a másik doktrina, ami viszont a megsemmisítés, a teljes megsemmisítés doktrinája, van, aki ezt hiszi, And, uh, Erre is van egy vers, szintén Péter mondja, második Péter 2. Péter 2.12, ahol azt írja, hogy de ezek, mint oktalan természeti állatok, amelyek megfogatásra és elpusztításra valók, azokat, Amiket nem ismernek káromolván, azoknak pusztulásával fognak el is pusztulni. Vannak erre személyes tisztik, like the devil, false prophet, hogy, hogy vannak annyira, angels, tehát ezek a bukott angyalok, and sátán, the very, very worst akik a, vannak a people who really meg nem tért sötét életben. akik Thrown into the lake of fire and eventually just pokol, exist kerülnek, és be non existent. csak már nem is fognak létezni. A teljes megszemésülésre so Szó a vers. The other Van egy ilyen is. I don't know about you, but I like the universal Tonti, az elsőt jobban szeretem. But, uh, anyway, yeah, like mindegy. anyway like I uh, you know, we'll uh, tudni ahogy haladunk az időben előre. Okay, point, és we'll az a pont, very quickly is the new heaven and the 21, Jelenések 21-1-4, ezután látik új és újföldet, mert az első ég és az első föld elmúlt vala, és tenger többé nem vala. És én János látám a Szent Várost, az Új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállott alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony, és hallék nagy szózatot, amely azt mondja vala, az égből, imé az Isten sátorra az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről és halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Okay, mindannyian várva várjuk, 21 years old, Én amikor 21 éves voltam, California, and I was a surfer since a 13 éves koromtól kezdve szörföztem. Szenvedélyes szörföző voltam. Egész évben lehetett uh, Kaliforniában, a Csendes óceánban szörfözni. Meg lettem váltva. Először elolvastam a jelensek könyvét, az egész elment a fejem, nem értettem belőle semmit. Az egyetlen dolog, amit értettem, amikor olvastam, és amit meg tudtam érteni, ez az, hogy. És tenger többé nem volt. And I was very discouraged. <laughs> és nagyon elkes eredtem. <laughs> My surfing days were Vagy over. Tessék, ennyit happened, az yeah. én surfözésem, but then maybe they'll have waves on some of the lakes, Nézd, so who knows? Az úgy. Tavak nem lesznek, Csak it, óceán, though. tenger többé nem lesz, Na most tavakon is lehet szörpözni, és lehet, hogy hullámokhoz elég nagy szél, meg hullámok hozzá. Ki tudja meg még. Okay, hozzá. Okay, the size, how big is this heavenly city? Now we have this beautiful new earth, no more sea. Ugye, tehát gondoljuk bele, hogy itt van ez a csodálatosan újrateremtett föld, az új légkörével, nincsenek óceánok so már. So there's lots of room. Kér, képzeld, mennyi there's hely van a földön ennek a sok embernek? Azzal, hogy fölszabadult egy csomó terület, azon nincsenek óceánok, ugye? But the ocean comprises almost of the world. része, lakhatatlan, mert óceán fedi. Okay, but yeah. okay, so created. a egy teljesen újjáteremtett földön élünk óceán nélkül. Azt we have huge city coming down to land on the earth. A szírenekünk Istennek a városa mennyből alá száll okay. a földre, hogy az emberekkel lakjon. Revelations 2115 17 És hogy mekkora ez a város? Jelenleg 21, 15-17-ben olvashatjuk, aki pedig velem beszéle annál vala egy vesző, hogy mérje a várost és annak kapuit és kőfalát. És a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége, és megméri a várost veszővel, és 12 futamnyira annak hosszúsága és szélessége, és magassága egyenlő. És megméri annak kőfalát 144 szényre az ember mértékével, az angyaléval. So these dimensions are like this. Ezek a mértékességek könnyen lefordíthatók a mai kilométerre, a mai mértékségeinkre. Ez a mai mértékességgel számol, hogy akkor a város tesz ki, ami 2400 kilométer hosszú, és ugyanilyen széles és a magassága is ennyi. By 220 kilometers. Tehát 2400 szór, 2400-as kilométerbe értd, ami equals 4,928,400 square kilometers. 4,928,400 km². To, per, to, okay, to put that in perspective, which is the half the land area of Europe. A mai európai kontinensnek körülbelül a felét kiteszi akkor az alapterülete. Right? Also, that, the a a, the, the added, the 200, a mai városainktól ott hogy ez ugyanilyen magas is, tehát 2400 kilométer magasra kimegy. Now, um, intercontinental passenger airlines ez azért érdekes, travel mert, 8 to 8 Nemzetközi uta, repülőn mész, mondjuk az óceán szered át, azok körülbelül 10 kilométer magasra repülnek azok a gépek. A 2400-at, hogy tudod elképzelni, hogyha egy utazszállítógép 10 kilométer magasra repül? Akkor ez a város, és olyan magas, hogy olyan messze nyúlik ki a világ űrbe, okay. hogy alig-alig látszik. Ez egy méretarányos kép, amit látok, tehát az új Földön ekkor lesz az Istennek az országa, az És azért nincs kék, mert nem lesz óceán, tehát inkább zöldes árnyalatú lesz az űrből nézve a Föld. A scripture and even people who have passed on who had life after death experiences some people described közeli, a pyramid. Élményről számoltak be azt mondták, hogy ők látták a mennyei várost és mindannyian piramis alakúnak írják like a, like a mountain. azt csak olyan egy 21:10 Ha megnézzük jelenések 21. fejezetéből a 10. verset azt mondja hogy mennyei várost Isten hegyként Isten sátoraként említi ami azt valószínűsítő, hogy piramis alakú, és elvűve engem a lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatá nékem azt a várost, a Szent Jeruzsálemet, amely az Istentől szállott alá a mennyből. And, uh, Hegynek mondja. Zakariás 8.3-ban pedig azt mondja, ezt mondja az úr, meg, megtértem a Sionhoz, a Jeruzsálem közepettel lakozom, a igazság igazságvárosának neveztetik, a seregek urának hegye, pedig szent hegynek. Ugye, tehát megint csak hegy. Okay, Hebrews 12 hegy alakonak hívja le. 12.22. Hanem járuljatok Sion hegyéhez, az élőistenek városához, a mennyei Jeruzsálemhez, az, ő angyalok, az angyalok ezreihez. Okay, it's megint to hegyének mondja. Again, yeah. Sokan azt mondják, aminek a, a széle hossza és a magassága egyenlő, az lehet egy négyzet is. De miután állandó hegyet ír, egy kocka lehet, de ez nem kocka, mert állandó hegyet, meg sátrat ír a Biblia. És János, és amikor a jelenésekben látja ezt a város leszállni, akkor azt mondja, He isten sátora az emberekkel alakos. És amit ő ismerhetett, amit ő leír, azok piramis alakú and sátrak voltak és nem pedig kocka alakúak. jelések okay, 21:18 és kőfalának rokásja jászpiszpólal, és a város pedig tisztarán, tisztáüveghez hasoló. Right, so the the building the wall was jasper, and the city was pure gold. In other words, the tisztarán buvóta the City, you could you can look, it's pure gold. You can look outside from, in other words, if you're you have a mansion inside the city. You can look outside mondja az aranyat ez arra enged hogy ez egy olyan arany ami átlátszó. tehát aki a mennyei városban lakik az kilát az új földre a falakon át a felhőket, tehát a városból kilátást nyílik It's gold that we've never seen before. Arany, Revelations 21, 21. Right, and so each, each of the 12 gates there's a big pearl must be Pearl in each gate. Hát mind a 12 kaput gyöngynek írja, de hát nyilván ezek masszív méretű kapuk lehetnek. And the street of the city was it was transparent glass. Tiszta aranyból voltak, de megint csak ez az átlátszó fajta arany, amit nem ismerünk. So have, has anybody ever seen transparent gold? Valaki látott közül átlátszó aranyat? Mennyi, mennyi a menye, városban főnkietlán? Itt lesz egy knock-out, to see that. Az, biztos, hogy lássuk, hogy elárunk, hogy mi ott lesz. Tehát, okay, Revelations 21:23. Jelensek 21, és a városnak nincs szüksége napra sem holdra, hogy világítsanak benne, mert az Isten dicsősége megvilágította, azt és annak születnek, hogy vákiája a bárány. So in the city... Inside the city, there's no need of the sun. Tehát a menyegy városban nem lesz szükség többé a naphoz, mint égitestre. There's no égi napra, mint égi testre. the moon the stars. Nem kellene. A csillagok éjjel, nem kell majd a hold, hogy világítson. But on the outside of the city, there will still be sun. De a városon kívül, sun, kívül még mindig lesznek égitestek. Lesz nap, lesz hold. Look at Genesis 8:22. Mit mond a 8:22. Első mozes 8:22. mindjárt a teremtés után. Ennek utána, amíg föld lészen, vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éjszaka meg nem szűnnek. Right, so is the earth still here when the heavenly city is down? Tehát a, a föld még mindig itt lesz, miután leszállt a mennyeri város, nem igaz? Föld megmarad. Csak ahogy teljesen át lesz alakítva, hogy mondta János, láték új eget és új földet. So on the outside, there will still be light? Kint az új földön még mindig lesz éjjel, meg nappal, arról nem beszél a Biblia, hogy megszűnne az, az a nappal, hogy az égi testek hanem egy ideális klíma lesz a földön, ahol még mindig lesz éjjel is, the meg nappal is, a városon kívül a földön még mindig lesz éjjel és nappal. De a menyei városban mindig világos lesz. Outside of the city, mert az Isten dicsőséget ragyogja be. Jó van you know, a városon kívül élő emberek éjjel, ha felnéznek, akkor látni fogják glowing. a távolban azt a hatalmas 2400 kilométer magas piramis tündökölni, ahol Isten városa van a Földön. Okay, 22, -2. Jelenések 22, 1 és 2. És megmutatá nekem az életvizének tiszta folyóját, amely ragyogó vala, mint a kristály, az Istennek és a báránynak a királyi székéből jövén ki. Az, utcájának közep, és az ő utcájának közepén és a folyóvízen innen és túl életnek fája vala, amely tizenkét gyümölcsöt terem vala minden hónapban meghozván gyümölcsét és a levelei a pogányok gyógyítására való. Uh, és a jelenések 21, 24, 26, és a pogányok, akik megtartatnak, annak világosságában járnak, és a föld királyai az ő dicsőségüket és tisztességüket abba viszik, és annak kapui be nem záratnak nappal, éjszaka ugyanis ott nem lesz, és a pogányok dicsőségét és tisztességét abba viszik. So the city it says still Megint csak kiderül, hogy a kapukon kívül itt még vannak nemzetek. És az is kiderül, hogy az életnek healing... a fája, ami a gyümölcsét minden 12 hónapban ennek a levelei, hogy gyógyítására valok, magyarán a kapukon kívül élőknek még mindig szüksége lesz gyógyításra, a másik, miért kéne gyógyításra a levél? Én inkább arra gondolnék, hogy ez ilyen lelki, jellegű gyógyítás lesz, amire so szükség lesz. Help to heal them. Az élet fájának a levele fogja segíteni őket a gyógyulásban. So we have a lot to look to. Tehát van, mit várunk. And Jézus szavaival zárjuk, ahol azt mondta, János 14:2 és 3-ban: Az én atyámnak házában sok lakóhely van. Ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek, és ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Csak idegenek és vándorok vagyunk ezen a földön. Our eternal treasure Ami örökké való kincsünk az amennyiben van, city, a mennyei városban. And, uh, we és we itt vagyunk, idegenek és vándorok, addig is a legfő feladatunk az, hogy right. megnyerjünk lelkeket az Úrnak és Krisztus üzenetével elérjük az embereket.